Я кивнула і зарилася обличчям у подушку. Томочка. У них, як завжди, гостювала Томочка зі своїми фірмовими пиріжками. Думатиму про Томочку, вирішила Ніка. Адже інші думки, пов'язані з сьогоднішнім відвідуванням спального району, були надто тривожними. І відверто кажучи, пов'язаними з чимось дуже неприємним, скажімо, початком психічного розладу. Тому зараз їй краще відволіктися на щось інше. Думати про погоду, домашніх тварин, про зливи в Австралії, про Томочку, про її пиріжки і смачний фіточай, на який вона збирала власноруч. Відверто кажучи, їй давно було начати на Томочку, на її майже щоденні візити, безцеремонні утручання в їхнє життя, а головне – стан здоров'я і розлоги розмови про вічне. Вона просто її жаліла. Але думати про неї, якщо вже прийшлося до слова, краще, ніж поринати в аналіз сьогоднішньої події – адже пояснення їй не було і не буде. У цьому Вероніка була впевнена. Просто треба відключитися, порахувати слоніву, і усе минеться, забудеться і зникне. Сни мають здатність розвіюватись. Отже, вона лежала, дослухалася до ледь чутного шелестіння голосів, що линуло з кухні, і думала про томочку. Раз, Томочка. Два, Томочка, три, чи не забагато Томочки у їхньому житті. Томочка була давньою бойовою подругою її чоловіка. Вони разом училися в університеті, потім працювали в одній редакції. Звісно, не за фахом, адже обоє закінчили філософський факультет. Були часи, коли Ніка ненавиділа Томочку – а та, у свою чергу, так само ставилася до неї. Але це було давно, років з десяток тому, коли вона прийшла до тої ж редакції, де Мирослав працював за відділом. Тоді Томочка і Мирось складали те, що називається пара. Ніка на перших порах навіть була впевнена, що вони подружжя. Але на перекурах співробітники швидко ввели її у курс справи. А справа полягала у тому, що між цією парою з давніх-давен відбувався важкий і затяжний роман, котрий, як відомо, рідко призводить до якихось певних наслідків. Людям, хоч як це не дивно, завжди відомо більше, ніж їм належить знати. А у плітках і чутках часом міститься більше практичної мудрості і розумних висновків, ніж можуть зробити двоє, що заплуталися, у своїх стосунках. Отже, Ніка дізналася, що Томочка давно, Ледве не з дитинства впадає за Мирославом, Що свого часу обидва були одружені, Але Томочка прожила в шлюбі не більше року І розлучилася саме через те, Що не змогла вжитися ні з ким іншим, крім свого Миросика. І вирішила дочекатися, доки він відчує те ж саме. Але шлюб Мирослава протривав набагато довше, ніж розраховувала Томочка. Коли нарешті Мирось опинився на волі, вона доклала всіх зусиль, аби їхні шляхи перетнулися у цій редакції. Покинула практику соціального психолога на якомусь досить успішному підприємстві і пішла на мізерну коректорську ставку, аби бути поруч із коханим. З того часу минуло вже років зоп'ять, а Мирослав не квапився оцінити відданість Томочки. Але все ж таки щось почало поволі зсуватися в їхній дружбі у бік чогось більшого. В цю саму мить і з'явилася Вероніка Вадимівна Івченко, власною персоною. Персона була в обрізаних до коліна джинсах з полотняним індійським наплічником – з велетенським радійним магнітофоном на плечі і вибіленим до голубизни волоссям із жахливими червоними пасмами. І рафінований естет Мирось не встояв.